«Нема іспитів?» «Це я тобі як дослідник дослідникові кажу». «Академічно». Замуркотів мобільник. Радник притулився вухом. «Так? Ні. Швидко буду. А що трапилося? Коли? Де вона? Гіду?» Джефрі занервував. Перейшов на англійську. «З посольства. Сара захворіла». Її завезли до лікарні. «Де перша клінічна?» «Що з нею?» «Живіт болить, нудить, судоми якісь, шлунок промивають. Знову на вулиці, мабуть, щось з'їла. Підвезеш мене?» «Даруй барбекю за мною!» Зірка зупинила жозі перед лікарнею. Радник пробіг кілька кроків, повернувся. «Геть забув!» «На твоє ім'я надійшло особисте запрошення президента Клинтона на імпрезу до Білого дому на День Незалежності. Я подбаю про візу. Ти знайома з Клинтоном?» «Не знав». «Зателефонуй, як Сара». Зірка запанікувала. Сара захворіла. Вона ж не чергувала з усіма. «Чи знає про Сарану хворобу слідство?» «Чи слідчий...» «Повідомити?» Спитає, звідки знаю. А я відповім, що радник з гуманітарних питань американської амбасади, мій коханець, що він збирався кинути свою Дороті і знехтувати кар'єрою, а я того не схотіла. Немає такої вітчизняної жінки, щоб повірила. Для повнотий картини варто додати – що Клинтон запросив мене особисто до Білого дому. Поряд із Жузі біля зірченого парадного стало авто. А вийшла жінка в чорному. «Пані зірко, я мати Каті і Лариси». Жінці кожне слово давалося нелегко. «Свідку мій, Ксенія Петрівна, це ви?» Ось! Ксенія Петрівна судомно зітхнула. «Я принесла підручники. Прийшов з ліцею лист. Просили здати. Я туди не можу». «Які підручники, Ксенія Петрівна? Люба, який лист?» «Не знаю. Розбирайтеся самі». Жінка тицьнула зібганого папірця, Поставила сто книжок, стягнутий мотузком, і поспішила до свого авто. На папірці – комп'ютерний текст. Пані Пономаренко, просимо вас дати підручники, одержані вашими дітьми в ліцеї, і прослідкувати, щоб вони були в належному стані. З повагою директор ліцею покотило. У ліцеї порожньо, лише в кінці коридору, баваніла постать на тлі вікна. Зірка перекладала важкі книжки з руки в руку. Порівнялася з чоловіком, дотично шкрябанув якийсь спогад. Не пам'ятаю, здалося. У приймальні покотила пустка. Смикнула двері. Не почувши «заходьте», увійшла. Слідом за нею до приймальні ступив і чоловік. Широчезні плечі, сірі очі, міцне підборіддя, сивуваті скроні. Рекламний мачо. Чоловік злегка торкнув директорські двері. Дослухався. «Чому ви розхвилювалися?» Здивувався директор покотило. Куценький, кругленький, з голою головою. Шановний Петро Павловичу, зірка назвала його, як усі поза очі в ліцеї, похопилася. Петре Павловичу, як можна писати таку повістку? Люба, зірко, я вам не люба, горвала зірка. А кому люба? директор гидотно усміхнувся. Ви дуже дбаєте про честь нашого колективу. А вам? «Слід подбати про себе. Уточніть. Загинули діти саме вашого класу. Раз у ліцеї працюють сумнівні люди».